Я розумію, що це все трохи дивно, але ж... Справді дивно, насупився в лайко. Хіба я можу пам'ятати всіх, кого знімав? Знаєте, скільки їх було щодня? А що місяця? А що сезону? І що, я їх усіх мав знати на ім'я? Таке ви кажете? Так, звичайно, я розумію. Вочевидь, вигляд у мене був засмучений. Момент... Пожалів мене в лайко і знову простягнув руку за фотографією. Подивлювся ще. Він із сумнівом втупився в світлину. «У мене тисячі таких дамочок відзнято», – бурмотів він. «Ця така сама гарненька, як і інші. Я не можу згадати навіть тих із якими... Та що тепер про це згадувати?» «Білий купальник, біле волосся, жовта рибка. Кепська композиція. А якість добра?» «Не буде в мене тепер такої роботи, це точно. Ні, не пам'ятаю. Нарешті повернув він знімок мені. Нічим не можу допомогти. Ну, самі подумайте, звідки мені таке пам'ятати?» А навіщо вам потрібна ця панянка? Вона дуже схожа на мою дружину. Е, е, тим паче, нічого не скажу. Тут їх, знаєте, скільки відпочиває з чужими чоловіками. Ви в неї самі запитайте, з ким вона тут була. А я в ці ігри не граю. Мені байдуже. Я підвівся. Звичайно ж, на що я міг розраховувати? «Вибачте, що потурбував!» Голос мій затримтів і в лайку, мабуть, вирішив мене підбадьорити. «Не переживайте! Мій стан набагато гірший від вашого! Іноді так гірко буває, що вити хочеться! А ви ще знайдете собі жінку! Ця вам точно не підійшла б! Вона, здається, американка!» Отже нашорошив вуха я, «Ви все ж таки можете щось пригадати?» «Як казав мій дідусь Мілан, земля йому пухом, дві чарки виноградної горілки, і я згадаю, якого кольору очі були всьомої доньки Адама». «Який я телепень! Чому відразу не здогадався?» Я швидко вискочив з квартири і помчав до найближчого маркету. Повернувся з пляшкою ракії та бринзою у вакуумній упаковці. Влайко помітно пожвавився. Після третьої чарки, яку ми випили за кохання, я ніби пошукову чарку, тицнув його носом у світлину. Цього разу, відчуваючи всю відповідальність моменту, він поводив по ній долонею. Таки американка, нарешті вимовив після цих магічних рухів. Так, точно, американка. Ну, я це вже чув. А що ще? Та чого ти так переймаєшся, приятелю? Його починало розвозити. Ми ж слов'яни. А Америка де? Гогоо! Це була американка, голову даю на відстіч. Біленька, така симпатична. На американку не схожа, хоч і американка. Стійно, раптом схаменувся він. Я ж, здається, пригадую. Це було приблизно рік тому. Тоді мене й шебонуло. А возили ми групу з Санта-Ріо. Це гранд-отельна на збережжі. Ось тоді, коли мене шибонуло, ця дама тримала мене за руку у швидкій допомозі, поки мене до шпиталю везли. Я ще тоді подумав, що очі у неї ніби в янгола, і руки м'які, маленькі. Поки тримала долоню на лобі, мені навіть боляче не було. Він заплющив очі, потім знову поглянув на фото. Точно, невдячна я тварюка. Ну, мені тоді не до неї було, але я пам'ятаю, що вона сіла у швидку, проконтролювала, щоб мене в найкращий шпиталь відвезли, та ще й гроші на лікування залишила. А я потім гадав, навіщо я їй був потрібен.